Розділ 13. Льюішем наполягає. Етель Хендерсон сиділа за своєю машинкою перед вікном у кабінеті містера Лег'юна і байдуже роздивлялася сіро-блакитні барви листопадових сутінків. Обличчя її було бліде, а повіки червоні від недавніх сліз, руки на рухому лежали на колінах. За лег'юном щойно грюкнули двері. «Ох!» – промовила вона. «Хоч би померти і позбутися всього цього!» І знову застигла в нерухомості. «Цікаво!» – знову сказала вона. «Що я зробила поганого? І чому маю так страждати?» Здавалося б, на кого-на кого, а на гнане долою створіння – Ця чарівна дівчина зовсім не була схожа. Її витончену голівку увінчало темне кучеряве волосся. Темними були і тонко накреслені брови над карими очима. Пухкі губи красивого малюнка виразно вигиналися. Підборіддя було маленьке. Біла шия повна і красива. Немає потреби, Окремо говорити про її ніс. Він був якраз таким, яким потрібно. Середнього зросту, скоріше міцна, ніж худенька. Вона була вдягнена в сукню з широкими рукавами, пошиту з приємного золотисто-коричневого матеріалу, за витонченою модою тих часів. Вона сиділа за друкарською машинкою. Бажаючи померти і дивуючись, запитувала себе, що вона зробила поганого. Усі стіни кімнати були заставлені книжками. Серед них вирізнялася довга низка безглуздих претензійних праць Лег'юна, бездарного, плутаного наслідування філософії, якій він присвячував своє життя. Під самою стелею стояли гіпсові погруддя Платона, Сократа і Ньютона. За спиною Етель був освітлений електричною лампою під зеленим абажуром, письмовий стіл цієї великої людини. На столі безладно лежали коректури і номери Геспера, газети для тих, хто сумнівається яку він з її допомогою складав, писав, редагував, видавав, і яку ж він уже без її допомоги фінансував, і сам же без її допомоги читав. Перо, встромившись сталевим кінцем у бювар, ще три жбурнув його сам містер Легіон. Скандал, що стався напередодні, Страшенно його засмутив, і перед відходом він без кінця виливав свій гнів у пристрасних монологах. Справа всього його життя, так, усього життя, загинула. Вона, звичайно, знала, що Чефері – шахрай. Чи не знала? Мовчання. Після стільки добрих слів. Вона зі сльозами перебила його. «О, я знаю, знаю». Але Лег'юн був безжальним і стверджував, що вона зрадила його. Гірше того, виставила його на посміховисько. Як зможе він тепер продовжувати працю, розпочату ним у Південно-Кенсингтонській школі? Звідки йому взяти сили, якщо його власна секретарка принесла його в жертву шахрайським витівкам її відчима? Шахрайським витівкам Він схвильовано жестикулював Сірі очі його від обурення вилізли з орбіт Пронизливий дискант не замовкав ні на хвилину Не він, хто-небудь інший обдурив би вас Тихо пробурмотіла у відповідь Етель Але шукач надприродного не почув її слів Така кара була, можливо, все ж таки кращою, ніж звільнення, зате й тривала вона довше. А вдома на неї чекав похмурий Чефері, який злився за те, що вона не зуміла сховати надувну рукавичку. Він не мав права покладати провину на неї це було несправедливо, але в злості людині, властиво, нехтувати справедливістю. Те, що тамбурин опинився в нього в руці, можна було, стверджував він, пояснити, сказавши, що він підняв руку і спіймав його в себе над головою, коли засувався смізерс. Але для надувної рукавички пояснення не знаходилося. Прикинувшись, ніби йому стало погано, він дав їй можливість прибрати рукавичку. Хтось у цей момент дивився на стіл, та нісенітниця все це. Поруч із встромленим у стіл пером стояв маленький дорожній годинник у футлярі, який раптом мелодійним дзвоном сповістив про те, що вже п'ята година. Вона повернулася і подивилася на годинник. Потім скорботно посміхнулася куточками рота. «Час додому», – сказала вона, – «а там усе почнеться знову. І так без кінця. Звідси туди? Звідти сюди?» Я вчинила нерозумно. Напевно, я сама винна. Мені слід було її прибрати. Можна було встигнути. Шахраї. Звичайні жалюгідні шахраї. Мені й на думку не спадало, що я знову побачу його». Йому було звичайно соромно, адже він був зі своїми друзями. Деякий час вона сиділа нерухомо, байдуже дивлячись перед собою. Потім зітхнула, потерла зігнутим пальцем почервоніле око, підвелася. Вона вийшла до передпокою, де над жакеткою висів її капелюх, пронизаний двома шпильками. Вдягнула жакет і капелюх, і вийшла на холодну сіру вулицю. Не встигла вона пройти від будинку Лег'юна і двадцяти ярдів, як відчула, що якийсь чоловік наздогнав її і йде поруч. Такі речі не вдивину лондонським дівчатам, які щодня ходять на роботу і з роботи, і їй довелося багато чому навчитися з часу своїх вортлійських пригод. Вона напружено дивилася перед собою. Тоді чоловік обігнав її і став у неї на шляху. Їй довелося зупинитися. Вона з обуренням підняла очі. Перед нею стояв Льюішем. Він був блідий. З хвилину він ніяково тупцював на місці. Потім мовчки простягнув їй руку. Вона машинально простягнула йому свою. Нарешті він знайшов голос. "Міс Хендерсон", сказав він. "Що вам завгодно?" ледь чутно запитала вона. "Не знаю", відповів він. "Я хотів поговорити з вами". "Так?" її серце швидко билося. Він раптом відчув, що йому важко говорити. "Дозвольте мені. Ви чекаєте на омнібус? Вам далеко йти?" Мені хотілося поговорити з вами. Є багато. Я ходжу до клепема пішки, відповіла вона. Якщо хочете пройти частину шляху. Вона не знала, як поводитися. Люїшем прилаштувався збоку, і деякий час схвильовані, вони ніяково йшли пліч опліч. Їм треба було так багато сказати одне одному, але вони не могли підшукати слів, щоб почати розмову. «Ви забули, Вортлі?» – раптово запитав він. «Ні». Він глянув на неї. Вона йшла, опустивши голову. «Чому ви жодного разу не написали?» – з гіркотою запитав він. «Я написала. Ще раз хочу я сказати». Я написала у липні. Я не отримав листа. Він повернувся. Але місіс Манді... Я забула її ім'я і надіслала лист на школу. Льюішем ледь утримався від вигуку. «Мені дуже шкода», – сказала вона. Вони знову йшли мовчки. «Учора ввечері», – нарешті заговорив Люїшем. «Я не маю права питати вас, але...» Вона глибоко зітхнула. «Містер Льюішем», – сказала вона. «Людина, яку ви бачили, медіум, мій відчим». «І що ж?» «Хіба цього недостатньо?» Люїшем завагався. «Ні», – нарешті відповів він. Знову настало напружене мовчання. «Ні», – Повторив він цього разу більш упевнено. «Мені абсолютно байдуже, що робить ваш відчим. Ви самі брали участь в обмані?» Вона зблідла. Її рот відкрився, потім знову закрився. «Містер Альюєшем!» Повільно почала вона. «Можете мені не вірити, це здається неймовірним, але присягаюся честю. Я не знала». Тобто, напевно, не знала, що мів відчим. «Ага!» – вигукнув Люішим, одразу загорівшись. «Значить, я мав рацію». Якусь мить вона дивилася на нього. «Я знала!» – вона раптом заплакала. «Як мені вам пояснити? Це неправда! Я знала! Я весь час знала!» Він втупився у неї в крайньому подиві, навіть відстав на крок, але потім знову зрівнявся з нею. Настало мовчання. Мовчання, якому, здавалося, не буде кінця. Уся перетворившись на очікування, не наважуючись навіть поглянути йому в обличчя, вона більше не плакала. «Нехай!» Нарешті повільно сказав він, нехай навіть так. Мені байдуже, навіть якщо це було так. Вони звернули на Кінгсроуд галасливу від безприревного руху екіпажів, від швидкого потоку пішоходів. І негайно натовп хлопчаків, що таскав розпатлене опудало Гая Фокса, розділив їх. На жвавій вечірній вулиці завжди доводиться перемовлятися уривчастими фразами або просто мовчати. Він подивився на неї і побачив, що обличчя її знову набуло суворого виразу. Але ось із галасливої штовханини вона звернула на темну вулицю, де на вікнах будинків були спущені штори. І вони знову могли продовжити свою розмову. «Я розумію, що ви хотіли сказати», – почав Люїшим. «Я впевнений, що зрозумів вас. Ви знали, але не хотіли знати. Щось таке». Але вона встигла прийняти рішення. «У кінці цієї вулиці», – сказала вона, ковтаючи сльози, – «вам доведеться повернути назад». Це було дуже люб'язно з вашого боку, що ви прийшли, містер Льюішем. Але вам було соромно, звичайно, вам соромно. Мій роботодавець займається спіритизмом, мій відчим – професійний медіум, і мати моя займається спіритизмом. Ви були абсолютно праві, не заговоривши зі мною вчора ввечері. Цілком. «Дякую, що ви прийшли, але тепер вам доведеться піти. Життя і так досить жорстоке. У кінці вулиці ви маєте повернути назад. В кінці вулиці!» Добру сотню ярдів Люїшем не відповідав. «Я йду з вами в клепем», – сказав він. До кінця вулиці вони дійшли мовчки. На розі вона повернулася і подивилася на нього. «Ідіть! – шепнула вона. – Ні! – вперто сказав він. Вони стояли віч-навіч. Віч. Це була вирішальна мить у їхньому житті. «Вислухайте мене! – продовжував Льюєшем. – Мені важко пояснити, що я відчуваю. Я сам не знаю, але я не згоден ось так втратити вас. Я не дозволю, щоб ви знову вислизнули від мене». Я всю ніч не спав через це. Мені байдуже, де ви живете, хто ваші рідні, і брали чи не брали ви участь у цьому спіритичному шахрайстві. Навіть це мені байдуже. Більше усякому разі ви цього робити не будете. Щоб там не було. Я думав усю ніч і весь день. Я повинен був прийти і розшукати вас. І я вас знайшов. «Я ніколи вас не забував, ніколи. І, будь ласка, не думайте, що я вас послухаюся і піду». «Ні мені, ні вам – це ні до чого», – сказала вона не менш рішуче, ніж він. «Я вас не покину, але це марно. Я йду», – заявив Люїшем. І він пішов. Він вельми категорично поставив їй запитання – вона ж не відповіла йому, і деякий час вони йшли в похмурому мовчанні. Нарешті вона заговорила, і губи її тремтіли. Краще б вам залишити мене, сказала вона. Ми з вами зовсім різні люди. Ви відчули це вчора ввечері. Ви допомогли вивести нас на чисту воду. Коли я тільки приїхав до Лондона, «Я цілими тижнями блукав по Клепому, розшукуючи вас», – сказав Люєшем. Вони перейшли міст і заговорили тільки тоді, коли опинилися на вузькій вуличці з убогими крамничками, що біля Клепемської станції. Вона йшла, відвернувшись, обличчя її було байдужим. «Мені дуже шкода». «Почавлюєшим з якоюсь манірною вічливістю, якщо ви вважаєте мою поведінку нав'язливою. Я не хочу втручатися у ваші справи, якщо ви цього не бажаєте. Побачивши вас, мені чомусь багато чого спало на думку. Я не можу цього пояснити. Можливо, я просто наміг не прийти і не розшукати вас». «Я весь час згадував ваше обличчя, вашу посмішку, і як ви зістрибнули тоді схвіртки біля шлюзу, і як ми пили з вами чай, і багато-багато іншого». Він знову замовк. «І багато-багато іншого. Якщо ви дозволите, я піду з вами далі», – додав він і продовжував шлях, не отримавши відповіді. Вони перетнули широку вулицю і звернули до пустиря. «Я живу в цьому провулку», – сказала вона, несподівано зупиняючись на розі. «Я воліла б, але я ще нічого не сказав». Вона дивилася на нього. Обличчя її зблідло. З хвилину вона не могла вимовити ні слова. «Це ні до чого», – промовила вона. Я пов'язана з усім цим. Вона замовкла. Я прийду, виразно сказав він, завтра ввечері. Ні, заперечила вона, я прийду, ні, прошепотіла вона, я прийду. Вона більше не могла приховувати від себе радість, що охопила її серце. Вона була налякана його приходом, але рада. І знала, що йому відома її радість. Вона більше не заперечувала і мовчки простягнула йому руку. А наступного дня він, як і сказав, чекав на неї. Розділ 14. Точка зору містера Лег'юна. Три дні Легюна не було видно в лабораторії південно-кенсінгтонської школи. Нарешті він прийшов і прийшов ще більш балакучим і самовпевненим, ніж раніше. Всі очікували, що він відмовиться від старих поглядів, він же тільки зміцнився у своїй вірі і продовжував безсоромно її проповідувати. З якогось нікому невідомого джерела він почерпнув нові сили і переконаність. Навіть красномовство Смізерса виявилося перед ним безсилим. За чаєм, для якого, як завжди, не вистачило чашок, знову розгорілася палка битва. Нею зацікавився навіть поважного вигляду молодий асистент-професора, насолоджуючись, мабуть, скрутним становищем Смізерса. Бо спочатку Смізерс був самовпевнений і поблажливий, але під кінець вуха його горіли, а від хороших манер не залишилося і сліду. Люїшем, як зауважила міс Гейдінгер, був у цій дискусії лише другорядною фігурою. Раз чи двічі він, здавалося, мав намір щось сказати, звертаючись до лег'юна, але одразу ж відмовлявся від свого наміру, і слова заумирали в нього на вустах. До скандального викриття Легіон ставився досить спокійно і гучно виступав на захист медіума. "Цей чефері", заявив він, "щиросердно усьому зізнався. Його точка зору. Факти залишаються фактами", перебив його Смізерс. "Факт це синтез вражень", відпарирував Легіон. "Але це вам стане зрозуміло тільки з віком". Річ у тім, що ми з ним діяли неузгоджено. Я сказав Чефері, що ви початківці, він і поставився до вас, як до початківців. Влаштував демонстрацію. Так і демонстрацію, сказав Смізерс. Саме так, і якби не ваше втручання... а а Він підлаштував тільки найелементарніші ефекти. Підлаштував. Цього ви не можете не визнати. Я й не намагаюся заперечувати. Але як він пояснив, це було необхідно і цілком виправдано. Спиритичні явища важковловимі. Для них потрібен певний навик в умінні спостерігати. Медіум – тонший інструмент, ніж терези або бура. А скільки минає часу, перш ніж ви навчитися отримувати точні результати аналізу із застосуванням бури? На початковій стадії, у вступній фазі, умови занадто незрілі. Для чесності. Зачекайте хвилинку. Хіба не чесно заздалегідь підлаштувати демонстрацію досліду? Зрозуміло не чесно. Але ваші професори це роблять. Я заперечую це інтото, – заявив Смізерс і повторив із задоволеним виглядом. Інтото. Ну добре, – сказав Лег'юн, – але я маю у своєму розпорядженні факти. Ваші викладачі хімії, можете піти вниз і запитати, якщо не вірите мені. Завжди підробляють досліди, пов'язані із законом збереження матерії. Або візьмемо інше, географію. Ви знаєте цей дослід, демонстрації обертання землі. Вони використовують, вони використовують маятник Фоко, підказав Люїшем. Беруть гумовий м'яч з отвором для шпильки і здавлюючи його в руці надають маятнику потрібного напрямку. Це зовсім інше, заперечив Смізерс. Зачекайте хвилинку, повторив Легіон і дістав із кишені складений аркуш паперу, на якому було надруковано якийсь текст. Ось стаття з журналу «Природа» про роботу самого професора Грінхіла. «Бачите, в апараті є спеціальний стрижень для наочної демонстрації принципу можливих переміщень. Прочитайте самі, якщо не вірите мені. Ви ж, здається, мені не вірите?» Смізерс вирішив відмовитися від свого заперечення Інтото. «Я говорю зовсім не про це, містер Легіон, зовсім не про це», – сказав він. Призначення дослідів під час лекцій полягає не в доведенні фактів, а в тому, щоб доносити до студентів нові поняття. «Так само, як і моя демонстрація», – заявив легіон. «Ми зрозуміли її дещо інакше». «Звичайному слухачеві лекції з природознавства теж усе видається інакше». Він переконаний, що бачить явище на власні очі. «Усе одно», – сказав Смізерс, – «злом зла не виправиш, а фальсифікація дослідів – зло». У цьому я з вами згоден. Я відверто поговорив із Чеффері. Адже він не справжній професор, не високооплачуване світило істинної науки, як тотешні фальсифікатори дослідів, професори тому з ним можна говорити відверто, він не образиться. Він дотримується тієї ж думки, що й вони. Я більш суворий, я наполягаю, щоб цього більше не було. Наступного разу, глузливо підказав Смізерс. Наступного разу не буде. Я покінчив з елементарними демонстраціями. Ви маєте повірити слову досвідченого спостерігача, як вірите викладачеві на заняттях із хімічного аналізу? Ви хочете сказати, що продовжуватимете досліди з цим суб'єктом, хоча його і спіймали на шахрайстві у вас під носом? Зрозуміло. А чому б і ні? Смізер почав пояснювати, чому ні, і заплутався. Я все ж вірю, що в цієї людини є особливі здібності. – сказав Лег'юн. – Обманювати, – додав Смізерс. – А це доведеться виключати, – сказав Легіон. Ви можете з таким самим успіхом відмовитися від вивчення електрики тільки тому, що її не можна потримати в руках. Будь-яка нова наука невловима. Жоден дослідник при здоровому глузді не відмовиться досліджувати будь-яку сполуку тільки тому, що виходять несподівані результати. Або ця речовина розчиняється в кислоті, або мені немає до неї жодного діла. Так? Прекрасне дослідження. І ось тут-то зникли останні залишки вічливості Смізерса. «Мені плювати на те, що ви говорите!» – закричав він. «Усе це нісенітниця, суцільна нісенітниця. Доводьте, якщо хочете!» «Але хіба ви кого-небудь переконали? Винесіть це на голосування!» «Надзвичайно демократично!» – зауважив Лег'юн. «Загальні вибори істини на півроку раз, так?» «Не ухиляйтеся!» – сказав Смізерс. «Демократія тут ні до чого!» Розчервонілий, але веселий, Лег'юн спускався вже вниз, коли його наздогнав Льюішем. Люїшем був блідий і захеканий, але оскільки сходи завжди стомлювали Легюна, то він не помітив хвилювання молодого чоловіка. Цікава розмова, видухнув Люїшем, дуже цікава розмова, сер. Щиро радий, що вам сподобалося, відповів Легюн. Настало мовчання, а потім Люїшем зважився на відчайдушний крок. «Там у вас була молода леді, ваша секретарка». Він зупинився, бо в нього остаточно перехопила подих. «Так», – здивувався Лег'юн. «Вона теж медіум чи щось подібне?» «Ну», – замислився Лег'юн. «Ні, вона не медіум, але…» «Чому ви запитуєте?» «О, мені просто цікаво». «Ви, напевно, помітили її очі». Вона – пачерка цього чефері, дивакуватого персонажа, але, безперечно, обдарованого медіумічною силою. Дивно, що ви звернули на це увагу. Зізнатися, я й сам думав, що, судячи з її обличчя, вона може бути чимось на кшталт екстрасенса. Що? Екстрасенса? Нерозвиненого, звичайно. Мені це неодноразово спадало на думку. Ось тільки нещодавно я говорив про неї з Чеффері. Ось як. Так, йому природно хотілося бачити будь-які приховані здібності розвиненими, але починати, знаєте, трохи важко. Вона не бажає, хочете ви сказати? Поки що ні. Вона гарна дівчина, але в цьому відношенні дещо боязка. У ній помічається деякий опір, якась дивна властивість, можна її назвати, мабуть, скромністю. «Зрозуміло», – сказав Льюішем, – «його зазвичай вдається подолати, я не втрачаю надії». Так, коротко погодився Льюішем, вони були вже біля підніжжя сходів, і Льюішем зупинився в нерішучості. «Ви дали мені поживу для роздумів», – сказав він, намагаючись здаватися спокійним. «Те, про що ви говорили на горі, і хотів відійти, щоб розписатися в книзі». «Я радий, що ви не зайняли таку непримиренну позицію, як містер Смізерс», – сказав Лег'юн. «Дуже радий. Я маю дати вам дещо почитати, якщо, звісно, у вас залишається вільний час від усього цього зубріння. Дякую. Коротко відповів Люїшом і відійшов. Його хитромудрий з розчерком підпис цього разу здригнувся і поліз кудись у бік. Будь я проклятий, якщо йому вдасться це подолати. Пробурмотів собі підніс Люїшем. Розділ 15. Кохання на вулицях. Люїшем не зовсім чітко усвідомлював, який план дій обрати в боротьбі проти задумів лег'юна. Та й узагалі особливої ясності в голові в нього не було. Його логіка, його почуття і уява, немов насміх, тягнули його в різні боки. Здавалося, мало статися щось дуже важливе. А насправді все звелося лише до того, що він щовечора, а точніше, протягом 67 вечорів поспіль проводжав Етель додому. Щовечора протягом листопада і грудня, за винятком одного разу, коли йому довелося вирушити на околицю Іст-Енду купити собі пальто. Він чекав на неї біля під'їзду, щоб потім проводити додому. Це були дивні, якісь незавершені прогулянки, на які він поспішав день у день, сповнений неясних сподівань, а вони незмінно залишали в його душі дивний осад розчарування. Починалися вони рівно о п'ятій, біля будинку лег'юна. І таємниче закінчувалося на розі одного з клепенських провулків, яким вона йшла одна між двома рядами жовтих будиночків із глибокими підвалами і потворними кам'яними розетками на фасадах. Щовечора вона йшла в сірий туман і зникала в темряві позаду тьмяного газового ліхтаря, а він дивився їй у слід, зітхав, і повертався до себе додому. Вони говорили про різні дрібниці, обмінювалися дріб'язковими, незначними фразами про себе, про своє життя і свої смаки, але завжди в цих бесідах залишалося щось недомовлене, невисловлене, що робило все інше нереальним і нещирим. Проте з цих розмов він почав смутно уявляти собі будинок, у якому вона жила. Прислуги в них, зрозуміло, не було, а мати її була чимось жалюгідним, заляканим і плаксивим перед обличчям негараздів. Іноді вона раптом ставала балакучою. Мама часом любить поговорити. Вона рідко виходила з дому. Чеффері вставав пізно і, траплялося, пропадав цілими днями. Він був скупий, видавав на господарство всього 25 шилінгів на тиждень, тож частенько їм було важко звести кінці з кінцями. Мати і дочка, мабуть, були не надто дружні. Вдова була похмурою і вередливою, а шлюб із Чефері, який багато років, був у неї квартирантом, викликав чимало пересудів. Щоб їй легше було вийти заміж, вона й відправила Етель у вортлі. І тим ніби дотрималася пристойності. Але все це життя йшло десь далеко, у самому кінці того довгого, погано освітленого провулка на околиці, який щовечора поглинав Етель. І тому здавалося Льюішему нереальним. Прогулянка, дихання Етель, блиск її очей, легкі її кроки поруч, її ясний голосок і дотик її руки – ось це була реальність. Однак на всьому цьому лежала тінь Чефері та його шахрайства. Часом ледве помітна, а часом густа, і нагадувала про себе. Іноді Люїшем ставав наполегливим, сентиментальні спогади припинялися, і він ставив запитання, що підводили його до самої безодні сумнівів. Чи допомагала вона коли-небудь Чефері? Ні, відповідала вона. Але вдома вона двічі сідала за стіл поповнити ланцюг. Вона більше ніколи не буде цього робити, це вона обіцяє твердо якщо кому-небудь потрібні її обіцянки. У вже був страшний скандал через викриття в Мати стала на бік відчима і разом із ним сварила етель. Але за що було її сварити? «Зрозуміло, ні за що», – відповідав Люїшем. Він дізнався, що Лег'юн три дні після сеансу Мучився сумнівами і докорами сумління, відводячи душу в нескінченних монологах, єдиною слухачкою яких за 21 шилінг на тиждень була Етель. Потім він вирішив, як слід вичитати Чеффері за обман, що призвів до таких сумних наслідків. Але в результаті Чеффері вичитав лег'юну. Смі зараз, якби він тільки знав про це. По суті, зазнав поразки від людини розумнішої, ніж Лег'юн, хоча думки цієї людини і були виражені дискантом Лег'юна. Етель не по дощі були розмови про Чефері і про всі ці справи. «Якби ви знали, якби мені хотілося забути про це, – часто говорила вона, – і просто погуляти у двох із вами. Або... Який сенс продовжувати ці розмови, коли Люїшем ставав особливо наполегливим? Льюішему іноді дуже хотілося продовжувати ці розмови, але пояснити, який від них сенс було дещо важко. Тому ситуація так і залишилася до кінця нез'ясованою, а тижні минали. Напрочуд різноманітними здавалися йому ті 67 вечорів, коли він згодом їх пригадував. Часом бувало сиро, мрячив дощ, що змінювався густим туманом, який дивовижною сіро-білою пеленою повисав довкола, немов стіною огороджуючи їх на кожному кроці». Воїстину, не можна було не радіти дивовижним цим туманам, бо за ними зникали презирливі погляди, які перехожі кидали на пару, що йшла під руку, і можна було дозволити собі тисячу багатозначних зухвалостей, то тиснучи, то лагідно погладжуючи маленьку руку в латаній-перелатаній рукавичці з дешевої лайки. І тоді зовсім близько відчувалося невловиме щось, що пов'язувало воєдино все, що з ними відбувалося. І небезпеки, що чатували на перехрестях, кінські голови з ліхтариками на дугах, що раптово виникали з темряви просто над ними, і високі фургони, і вуличні ліхтарі, Дим часто помаранчеві плями, що розпливалися, якщо дивитися на них зблизька, і зникали у туманній імлі, варто лише відійти на 20 кроків. Усе це свідчило про те, якого захисту потребує ця тендітна молода дівчина, що вже третю зиму вимушена самотужки крокувати крізь тумани і небезпеки. Більше того, в туман можна було пройти тихим провулком, у якому вона мешкала, і, затамувавши подих, наблизитися мало не до самого її ганку. Але тумани незабаром змінилися суворими морозами, коли ночі висвітлені зірками або залиті сяйвом місяця, коли вуличні ліхтарі виблизкують, наче ланцюжки, жовтих самоцвітів, а від їхніх відзеркалень та близько магазинних вітрин ріже очі. І коли навіть зірки, суворі та яскраві, вже не мерехтять, а не мов би потріскують на морозі. Літнє пальто Етель змінив жакет, оздоблений штучним каракулем, а її капелюх – кругла каракулева шапочка, з-під якої суворо і яскраво сяяли її очі, а чоло було білим і гладким. Чудовими були ці прогулянки по морозу, але вони надто швидко закінчувалися. Тому шлях від Челсі до Клепема довелося подовжити петлею по бічних вуличках, а потім, коли перші дрібні сніжинки сповістили про наближення Різдва, Наші молоді люди почали ходити ще далі по Кінгс-Роуд, а раз навіть через Бромтон-Роуд і Слоан-Стріт, де крамниці повні ялинкових прикрас і різних цікавих речей. Із залишків свого капіталу в 100 фунтів містер Люїшем потайки витратив 23 шилінги. Він купив етель золоту з перлинами, каблучку, і за обставин вкрай урочистих вручив її. Для цього потрібна особлива церемонія, і тому на краю засніженого оповитого туманом пустиря вона зняла рукавичку, і каблучку надягли на палець, після чого люйшим нахилився і зворушено поцілував її у рожевий від морозу пальчик біля чорнильного нігтя. «Ми поводимося нерозумно», – сказала вона, – «що з нами буде?» «Зачекайте», – відповів він, і в голосі його звучала обіцянка. Потім він серйозно поміркував над усім цим і якось увечері знову заговорив на ту саму тему докладно описуючи їй усі блискучі перспективи, що їх відкриває для себе випускник Південно-Кенсингтонської школи. Можна стати директором школи, викладати десь у коледжі на півночі Англії. Можна отримати посаду інспектора, асистента, навіть професора, а потім, потім. Усе це вона слухала недовірливо, але залюбки. Мрії водночас і лякали, і захоплювали її. Каблучко з перлиною було вдягнуто на палець, зрозуміло, лише заради церемонії. Вона не могла з'явитися з нею ні в лег'юна, ні вдома. Тож вона нанизала каблучку на білу атласну стрічку і носила її на шиї, біля серця. Люйшему приємно було думати про те, що каблучці тепло біля її серця. Купуючи цю каблучку, він мав намір подарувати її на різдво, але бажання побачити, як вона зрадіє, виявилося занадто сильним. Увесь свят вечір, важко сказати, як їй вдалося обдурити своїх, молоді люди провели разом. Лег'юн лежав із бронхітом, тож у його секретарки день виявився незайнятим. Можливо, вона просто забула згадати про це вдома. У Королівському коледжі вже почалися канікули. Ілью був вільний. Він відхилив запрошення дядька-водопровідника. «Робота змушує його залишитися в Лондоні», – сказав він. Хоча перебування в місті означало фунт, а то й більше зайвих витрат. У святвечір ці нерозумні молоді люди пройшли пішки 16 миль І розлучилися розігріті спалаючими щоками. Того дня стояв міцний мороз, сипав легкий сніжок, Небо було тьмяно-сірим, на вуличних ліхтарях висіли бурульки, а на тротуари, що до вечора під ногами перехожих перетворилися на крижані доріжки, лягли морозні візерунки. Вони знали, що тем за підріздво являє собою дивовижне видовище, але його вони притримали на потім. Спочатку вони вирушили по Бромтон-Роуд. Уявіть же собі їх на вулицях Лондона. Люєшем був у пальті з магазину готового одягу, синьому з оксамитовим комірцем, у брудних коричневих рукавичках, з червоною краваткою і в капелюсі котелку, а етель у жакеті, який вона вже носить два роки, і каракулевій шапочці. Обидва рожеві від свіжого повітря, вони йдуть та йдуть далі. Ні за що не бажаючи пропускати жодного цікавого видовища. І інколи він, трохи бентежачись, бере її під руку. На Роуд багато магазинів, але хіба можна їх порівняти з тими, що на Пікаділлі? На Пікаділлі були вітрини, настільки заповнені всілякими дорогими дрібничками, що перед ними доводилося простоювати щонайменше 15 хвилин. Крамнички, де продавали різдвяні листівки і мануфактурні крамниці, і усюди у вікнах ці смішні забави. Навіть Люйшем, незважаючи на свою колишню ворожнечу до класу поковців, відтанув. Етель же була щиро захоплена всіми цими милими дрібницями. Потім вони пішли вгору, по Ріджен-стріт, повз крамниці з підробленими діамантами, повз перукарні, де виставляють на показ довге волосся, повз вітрину, в якій бігають крихітні курчата, потім Оксфорд-стріт, Голборн, Лідгейт-Гіл, повз Свінтер при соборі Святого Павла, до Лідденголу і ринків «Де індики, гуси, каченята і кури, втім переважно індики, висять рядами по тисячі штук». «Я мушу вам що-небудь купити», – сказав Люїшем, поновлюючи розмову. «Ні-ні», – відмовлялася Етель, не зводячи очей із незліченних рядів битого птаха. «Але я мушу». Наполягав Льюішем, «Краще виберіть самі, інакше я куплю щонебудь не те». На думці в нього були брошки та застіпки. «Не потрібно витрачати гроші, і крім того, у мене вже є та каблучка». Але Льюішем був невблаганний. «Тоді, якщо вже вам так неодмінно хочеться, я вмираю з голоду. Копіть мені щонебудь поїсти». Ось смішно то. Лุยшем не вагаючись, щедрим жестом халіфа відчинив перед нею двері до ресторану, у благоговійне місце з серветками в клітинку. Вони пообідали відбивними котлетами, обгризли їх до кісточки, з дрібно нарізаною хрусткою картоплею і випили удвох аж півпляшки якогось столового вина. Навмання, обраного Льюішемом, за картою. Ні він, ні вона ніколи раніше Ні обідали з вином. Коштувало воно йому сер шилінг і дев'ять пенсів, І називалося не як-небудь, а капрі. Це було дуже гарне капрі, Без сумніву мануфактурне, Але зігріваюче і ароматне. Етель була вражена цією розкішю, і випила цілих півтори склянки. Потім, зігрівшись у найкращому настрої, вони пройшли повз і Тауерський міст з його засніженим гребенем, величезними крижаними бурульками та крижаними брилами, що застрягли в бічних арках, був воїстину різняним видовищем. І оскільки вони вже вдосталь надивилися на магазини і натовп, то рішуче покрокували безлюдною набережною додому. Дійсно, того року Темза була чудова, вкрита кригою вздовж обох берегів з плавучими крижинами посередині, в яких відбивалися червоні відблиски величезного призахідного сонця. Вона повільно, неухильно Рухалася назустріч морю. Над річкою Митушилася зграя чайок, А заодно з ними Голуби і ворони. Оповиті туманом Будинки з боку Сурая Здавалися сірими І дуже таємничими. Пришвартовані до берега, Заблоковані льодом Баржі мовчазні І безлюдні. Лише де Тепло світилося віконце. Сонце зникло з очей у блакитному морі, і Сурейський берег розчинився у тумані за винятком кількох непокірних плям жовтого світла, яких з кожною секундою ставало дедалі більше. А після того, як наші закохані пройшли під мостом біля Черінг-Кросс, Перед ними в кінці великого півмісяця із золотих ліхтарів десь посередині між небом і землею постали ледве помітні в блакитному серпанку будівлі парламенту. І годинник на Тауері був схожий на листопадове сонце. Це був день без жодної плями. Ну хіба що з плямочкою найкрихітнішою. І то з'явилася вона наприкінці. «Прощавай, любий!» – сказала вона. «Я була дуже щаслива сьогодні». Його обличчя наблизилося до її обличчя. «Прощавай!» – відповів він, потискаючи їй руку і заглядаючи в очі. Вона озернулася і притулилася до нього. «Любий!» Прошепотіла вона одними губами, а потім додала «Прощавай». Раптово люєшем, невідомо чому, спалахнув і відпустив її руку. «Ось завжди так. Ми щасливі, я щасливий, а потім, потім вам потрібно йти». Настало мовчання, сповнене німих запитань. «Любий», – прошепотіла вона, «ми повинні чекати». Хвилинне мовчання. «Чекати?» – повторив він і замовк. Він був у нерішучості. «Прощавай», – сказав він, наче обриваючи нитку, яка тримала їх разом.